Вони вважали його своїм ватажком. Досить було йому кивнути пальцем, як вони готові були до чергового башкету. Або виходили на вулицю, ставали гуртом і показували пальцями вгору, поки довкола не збирався натовп, або влаштовували чергу біля якогось магазину, протягали тоненький дріт перед класними дверима, а той набивали в парти цвяшків. А тепер ні Юркові, ні Василькові не вдавалися пустоші. Спочатку думали, що Володька захворів, але ж ні. Він був здоровий і ріс з кожним днем, а на його обличчі прозирала серйозність разом з темним пухом під носом. Тоді вирішили, зазнався. І від цього Володі було прикро. Він сам не знав, чому йому Відхотілося пустувати. І, взагалі, багато дечого не міг зрозуміти. То голос почав йому зриватися, то появився раптом бас, а на обличчі почав рости мох. Йому ще деколи хотілося когось ущепнути або підставити ногу якійсь дівчинці, іноді насилу стримував себе від непереможного бажання штурхнути на вулиці поважну жінку. Але щось невблаганне, незнане, нове не дозволяло йому цього зробити. А товариші, ті самі нерозлучні Юрко і Василько, почали триматись осторонь. Дуже гірко було Володі. Врешті замкнувся він сам у собі. Та ще якось побачили його хлопці з восьмикласницею олею побігущою в кіно. Це сталося зовсім випадково. Володька стояв у черзі за квитками. Коли вже підходив до віконця, побачив, що в самому кінці черги стоїть Оля. Він просто пожалів її і взяв два квитки. Підійшов, привітався. Я взяв тобі. Він відірвав один квиток і подав Олі. Дякую, зраділа та і вийшла з черги. Володя в цю хвилину помітив, що волі сині очі. Хотів відповісти за подяку, та з горла видобулося щось зовсім невиразне, і він тільки махнув рукою. Оля простягла руку за квитком, але раптом опустила. Володя виступив під на чоло. «Не хочу брати, тому що я заєць. подумав, і вже хотів піти, коли Оля... Я забула, я ж з Галкою. Ах, не знав я, ну, то візьми два. А ти? Та я завтра. І відвернувся. Це бачили Юрко і Василько. Вони добирались до каси без черги. Олі віддав, кавалер, а нам не хотів взяти, кинули йому вслід. Володьку як окропом. Повернувся і схопив Юрка за оборки. Той перелякано дивився на товариша, і, щоб злагіднити енів небезпечного противника, почав виправдовуватись. «Та це ж я, я так пожартував, пусти!» «Гляди і стань чергу!» «Тюхикий, ти ж сам ніколи не стояв!» Василько кудись зник, не хотів зв'язуватися з Володькою. Володя відштовхнув Юрка, Повернувся і зустрівся поглядом з Олею. По її очах було видно, що вона задоволена поведінкою Володі, але він був украй збентежний і цього не помітив. «Чого стоїш?» – буркнув. «Ну, піди розкажи, що я знову заводжу бійки коло кінотеатрів». У відпідь Оля подала йому квиток. «Візьми один, Галя найде». Він взяв і швидко відійшов. В кінозалі сиділи разом. Володька крадькома зиркнув на рівний носик сусідки і думав, про що заговорити. Погляд його зупинявся кожен раз на пухнастому її кучеркові біля рожевої мочки вуха, і це заважало йому почати розмову. Ззаду доносився шепіт Юрка і Василька. «Сидять обоє, диви, Хі -хі. Парочка!» Оля, як на жаринках. Володя теж почував себе не краще. Що там було на екрані, вони могли б, не могли б докладно розказати. Та й між собою ні слова. Так якось незручно. Володя аж привів від думки, як він повинен повестися після кіно. Чи провести у дому, чи сказати на добраніч і піти... Але не сталося ні одне, ні друге. Бо коли виходили, Оля раптом зникла в натовпі, і Володя полегшено зітхнув. А на другий день усі немов змовилися в класі, коли в очі з ким лукаві посмішки, коли ж обернеться шепіт, і виразно виділяються слова. Оля – кавалер, страшна любов. Володі було образливо, хотілося повернутися і дати ляпаса першому ліпшому, хто шепочеться, але стримався. Подумав, що на це сказали б інші. Зловив себе на тому, що думав саме про Олю.